Abai, Acél, Bernát, Dubovánszki, és sorjában megkaptam mindenki bizonyítványát. Zsellér, én voltam a névsorban az utolsó. A nagy papír megrözzent a kezemben, de nem néztem meg. Majd egyedül, lacival. Szigorúan megfogadtuk, és csak most tudtam meg, milyen nagy fogadalmat tettem. Nehéz ezt megállni. Amint lefelé megyünk a lépcsőn, Koltói ér mellénk. Milyen a bizonyítvány? Még nem néztük meg. Majd az uton. A számtant nyáron is nézeges, Dugi, Beszélgessetek róla. Igen, tanár úr. A gimnázium előtt boldog ragyogásban füröttek a kövek. A nagy vaskapú előtt pedig várt a hintó. Megnézem a kaput. Apám szinte tegnap mondta, az öreg compó jobban kicifrázta volna. Elszaladt az év. Annyian voltak a kapu előtt, hogy alig fértünk a kocsihoz. Őj fel, Péter, te vagy a vendég. A bőrülések melegek voltak, és olyan úri szaga volt a kocsinak. A fiúk bámolták a lovakat. Ugi Lacit viszik haza, meg a barátját, zsellért, mondta valaki. Lábunk nem érte a kocsi fenekére, ezért előkerülően háthadőltünk zsebemben megroppant a bizonyítvány kemény papírja, arcom zsibbadt a gyönyörűségtől, amikor meglódult a kocsi, és lágyhimbálással végigvitt a városon. Amikor már fogyogattak a házak, elővettük bizonyítványunk. Megnéztünk minden vonást, és észre vettük, már kint jártunk az országúton, hol gébicsek ültek a kökénybokrok ágán, és a nyárfák elszaladtak mellettünk a város felé. Laci bizonyítványa jobb lett, mint gondoltuk, és harka, a veszedelmes harka számtamból kettest adott neki. Nem rossz ember ez a harka. Messze az erdő mögött, ekkor már kinőtt falongombos gombos Ez már a mi határunk. Szépek a vetések és a kalászok felénk bólongatnak. A falu alatt alánk dobog a híd, és a víz ezüstös útja elvékonyodva szalad a réteg puha hágyában. Érzed, milyen jó szag van itt? mondta Laci. Talán szalonnát sütnek. Hogy ne éreztem volna, éhesek voltunk, mint a farkasok. A hintú parádézva állt meg kapunk előtt. A kiskertben már nyílott a liliom. Kéményünk füstje ünnepi kékségben budjant ki a levegőbe, és a kiskapukból kinéztek az utcára fehér kötényes asszonyok. Holnap várlak, Péter. Ott leszek. Édesanyám csak akkor lépett ki a konyhából, amikor a kocsi elrabogott, de akkor aztán szaladt elém. Édes fiam, csak hogy te itthon vagy. Mindjárt körüljártuk az udvart. Anyám ezred kérdett, de én csak rövideket feleltem, mert az emlékek úgy burjázottak bennem, mint útmenti a boldza. Ott is hagyott hamarosan, mert valami sisterg is hallatszott a konyhából. Kimentem a kérdbe is, olyan, mint tavaly ilyenkor duzzadó, meleg nyári kert, meben zöld még az alma, de a cseresznye pirossága szinte nevet a fám. Péter, valaki szólít, körülnézek, de nem látom, halkan nevet. Péter, most már mérges vagyok, micsoda buta falusi vicce ez, megfordulok, nem törődöm vele. Péter, egész közelről, és kiáll az útra tókajóska. Mit akarsz? És ránézek. Jóska először nevet, de aztán elcsendesedik. Mögöttem áll a város, a szobám, az egész gimnázium, az elmúlt év, jeles bizonyítvány, tisztartó Laci. Mit akarsz? Mondom enyhében, mert Jancsi zavart, és egyik lábát a másikra teszi. Mezitláb van. Csak átjöttem. Állunk. Mit mondjak neki? Hogy eminens vagyok? De nem tudja, mi az az eminens. Hogy külön szobám van? Nem hiszi el. Mit mondjak? Az elmúlt év mély barázdát húzott közénk, és idegen sövényt rakott a partjára. Latimból, geometriából. Ekkor kondult meg délre a harang. Jancsi arca felderült. Hallod? Dél van. Ez a hanga régi volt, vagy az út volt régi, mert hozzám talált. Az öreg harangszava a nyár ringott körülöttünk, és hidat vett a barázdára. Komolyan néztem a torony felé, mintha egy városi ember más szemmel nézné a harangszót. Csak ugyan, déli 12 óra. Mi van a kalapodban? Jóska most már közelebb lépett. Rongyos zsíros kalapját úgy húzta szét, mintha fészek lett volna, Cseresznye Mondom, legyen, ha megjössz És Markonban nyomta Nagy ebédet csapott anyám Ettem, mint a farkas Ő pedig bizonyítványom nézegette Úgy, hogy a sarkait tiszta kötényével fogta Jeles, jeles, jeles A szegény apád itthon lehetne Láthatnám Már egy hete nem írt Ki tudja, mi van vele Estére írunk neki Írunk Délután nyúskával csavarogtunk a határban. Aztán leültünk az árokparton, és meséltem neki a városról, az iskoláról, szobámról. Tisztára egyedül? Egymagad vagy benne? Hát persze. És tisztató dulacinak is csak úgy mondod, mint nekem, hogy szervusz? Úgy, hát. Akkor te már úr leszel, Péter. És maga aláhúzta poros lábait. Sokat kell még tanulni. Ezen aztán elgondolkoztunk. Néztük a vizet, mely hűvös csobbanásokkal úszott előttünk, és sejtelmes, távoli délutánok üzenetét hordta. Amikor hazaértem, már ányékban járt kertünk, a konyhában pedig halkan édesanyám. Siettem befelé. Anyám a nyitott tűzhely előtt ült, ölében táborilap. Olvasd el, nem is jó ennyi öröm. Délben te, most meg édesapád. Három hétig jó helyen lesznek, azt írja, pihennek, olvastam. Kezembe vettem a lapot, de a betűk és a szavak mögött apám látom, amint írja ezt a pársort. Látom a kezét, amint keményen fogja a ceruzát, és maga elé néz. Látom, nem azon gondolkozik, hogy mit írjon, hanem, hogy mit ne írjon meg. Ismerem én az apám. Vacsora után anyám hamar rendet a konyhán. Lázas örömmel készülődött, mintha vigalomba mentünk volna. A kemény tölgyfa a ragyogóra törülte. Középen a lámpa, én innen, ő túl. A lámpa sárga kört hint maga köré, az óra ketyeg. Egymásra nézünk, mintha egymástól várnánk a gondolatokat. Aztán nekihajlunk, és írunk. Tábori posta 245. Az apámnak. Másnap boldultan ébredtem. Az óra szokatlan kegyegése nehezen talált utat öntudatomba, de aztán kinyitottam a szemem, és úgy éreztem, mintha egy két hónapos vasárnap kezdődne. Jól van minden. Kilenc szemegyek Laciékhoz. Gonddal öltözködtem. Sose voltam tisztartóéknál. A boldhajtásos nagy kapubejárat alatt úgy koppantak lépteim, mint a templomban. Barra nyitott ajtó, azon túl piros szőnyeg és hosszú folyósó. Itt már csendesen jártam. A folyósó végén négyszögletes üveges veranda. Megtorpantam. Ott ült Laci mamája, törékeny, magas asszony. Azt mondják, beteges. Lassabban lépegettem, de azért csak oda kellett érnem. Meghajtottam magam, mint az iskolában, és halkan köszöntem. Aztán kezet csókoltam. Fáradt, árnyékos szemekkel nézett rám, de olyan kedvesen, hogy egyszerre megtaláltam magam. Igen, zselér Péter elsős vagyok, válaszoltam. Másodikos? Igen, jövőre másodikos. Reggelizett már? Igen, reggeliztem. A nap keményen besütött az ablakom, a kőkockán egy légy rebbent fel minden pillanatban, aztán újra visszaszállt helyére és szárnyait emelgette. Jól megnéztem, mert ez volt az első eset életemben, amikor nem tegeztek. Laci kis húga jött be ekkor, jól megnézett, és úgy ment anyjához, hogy a szeme állandóan rajtam volt. Ez a fiú Laci barátja, köszönj neki, Jutka, jó reggelt kívánok, és tovább nézett. Laci csak ekkor robogott be, nem sok maradásunk volt aztán a lakásban. Kertjük akkora volt, hogy végét sem lehetett látni, és mire mindent megnéztünk, már dél volt. Amikor hazamentem, anyám akkor adott enni a teheneknek. Eszembe jutott apám mondása, – Anyád egyedül marad, segíts neki! – Adja ide, édesanyám, azt a villát. És a nyár érlelő gondokban ballagott tovább. Lacékhoz ritkábban mentem. Segíteni kellett. A kocsikon többnyire asszonyok ültek, a réteken asszonyok kaszáltak. Esténként csend volt a faluban. A vasárnapok csak olyan ragyogóak voltak, mint máskor, de a templom félig üres. Az asszonyok során legelől sok volt a gyászruha. Egy-két szabadságos katona is mindig volt itthon. Ezeket mise után körülfogták és kérdezgették az öregek. Ilyenkor új szavak röpködtek a levegőben, Srapnel, gránát Akna, dekung, front A kereszt mellett Tilló Magda hát feketében Mellette Deres Péter felkötött karral Magda egy éve asszony Az ura elesett Deres Péter ott volt Arról kérdi Magda Jól láttad, Péter? Hát, ha elnézted, más volt Péter nagy kínban van Nyugodj meg, Magda Jól látta Istenem, Istenem, sírdogál a fiatalasszony. Nem szenvedett, mondja Péter, csak hogy mondjon valamit. Mellette voltál pár lépésre. Legalább te ott voltál, az Isten áldjon meg. Lefogtad a szemit? Lefogtam, Magda. Tiszteltetett. Deles Péter piros, mint a rák. Azt mondta, ne sírj, Vigyázz a gyerekekre, a földre, csak úgy, mintha itthon lenne. Szép temetése volt. Kapitány úr búcsúztatta. Az asszony szeme csupa könny. Beszélni nem tud, csak a szája lemeg. Kezet fognak, és elmegy hazafelé síró vállakkal. Más lépos Deres Péterhez öreg ember. Hallotta a beszélgetést. Legalább nem kínlódott, mondja Meg mégiscsak beszélt veled Falubelivel Deres Péter Keserűen néz az öregre Ne legyen gyerek, András bácsi Ennek a szegény asszonynak Kellett valamit mondani Hát nem fogtad le a szemét? Lefogtam volna Isten a tanom, De szegény Miskát úgy szétdobta a gránát Hogy csak imit amot maradt belőle valami A fejét meg ippen nem találtuk Hazamentem és egész úton azon gondolkoztam, hogy szegény Cseresnyi és Miska darabjait hogy trombitálja össze Szent Mihály Arkangyal az utolsó ítéleten. Mert hogy összetrombitálja, az bizonyos. A nyár megnyújtotta a füveket a réten, virágot is rakott rájuk bőségesen, szárút megkeményedett a napban és zöld színük fakobra vált. Kaszálni kellene a rétet. Szaladgáltam segítségért, de mindenki magáival bajlódott vasárnap délután hamarébb elköszöntem Laci-tól. El kell mennem kazásokat keresni, elvénül a rétünk. Hadd jön, mondta Laci, maradj még. Mögöttünk nyitva volt az ablak, és megszólalt Ugi tisztartó, aki az ablak mögött pipázott. Szamár vagy, fiam, hagyj Pétert a dolgát végezni. Az a rét nagy pénz ma, kiadja Péter egész évi ellátását. Visszafelé még beugrottam Lacihoz, mert könyvet ígért. a kaszást? kérdezte. Csak az öreg peták ígérkezett, tehát nem várhatunk. Reggel elláttuk az állatokat, aztán anyám reggel tett egy kosárba. Vitt ki fiam az öreg petáknak. Kilenc én is ott leszek, nincs más. Kaszálok én is. A gyalogút mellett embermagas volt már a gabona, a kalászok hintázva záródtak össze utánam. csak tudnék kaszálni. Amikor kibukkantam, a rétre megtöbbentem. Az öreg körtöf alatt csépai ült, az ispán, rétünket pedig kemény súhintással tíz ember vágta. Az öreg peták vizet hozott éppen. Ispán úr, dadogtam, ez a mi rétünk, jó reggelt kívánok! Csépai úgy ült, mint a kapubálvány. Csak volt, apád eladta, fiam, hiszen nincs itthon. Tudom, de írt a tisztartó úrnak, úgy se tudtátok volna magatok levágni. Anyám se tud róla. Talán elveszett a kártya, megesik ez ebben a zavaros világban. Letettem a kosarat és csak álltam. A kaszások ütemes hajladozására, mintha ringva elindult volna a rét. A mi rétünk, hogy tehetett apám ilyet? Nem ülsz le, fiam. Nem, nem ülök is, úr, hazamegyek. Ekkor ért oda az öreg peták. Nézed, mi? Te azért azt megmondhattad volna, hogy én csak vízhordónak köllök. Csépai úgy nézett az öreg petákra, mint a kígyó a békára, de az öreg nem vette észre. Kemény ember, amit tisztartónk, kutya kemény ember, de jó ember, segít. Csépa a jarca, mintha elmosolyodott volna, és ekkor vettem csak észre, hogy tréfált velem. Na de most már leülsz. Igen, leülök. Visszajött a rétünk. Ülök a vadkörtefa alatt. Az árnyék már elindult keret felé. Egyedül vagyok, mint ez a fa. Messze nem jár senki, és most mégis csípai ispán súlyos kezét érzem a vállamon. Sajnáltad volna? Este felé elmentem Laciékhoz. Új ruhámat vettem fel, mert anyám azt mondta, hogy ilyen nagy dolgot új ruhában élik megköszönni. Aztán csak hogy kezet a tisztartó urnak. Az ilyen urak szeretik, hát ha másban is segít. Lekopogtattam az irodába. Amint beléptem, már az ajtóban megragadtam. Ugi tisztaltónak nem volt jó kedve. Mit akarsz? Megköszönni. Jó, megköszönted. Hát még... Más nem. Rebegtem. Akkor elmehetsz, fiam. Dolgom van. Kézcsukló szó sem lehetett, nem baj. A rétünk le van kaszálva. Fél óra múlva lacival és két vadászkutyával kergetőztünk az udvarban. Ugi tisztaltól lejött és nézte játékunk. Levetett. Milyen más, amikor nevet. Eközben megsárgultak a gabonák. A búzák kemény kalász az izegve hajladozott a szélben, és súlyosan hajolt a föld felé, mert már pihenni kívánkozott. Aztán felbugott a cséplő, mint a orgonáltak volna valahol. Csend volt a faluban, csak a cséplő búgott, és úgy éreztem, mintha ünnep lenne. Az asztagok tetején verebek csiripeltek gond nélkül, és esténként a nap lángolva bújt a szérük mögé, melyek felett szállt a por ki a mezőkre, és elnyúlt a kukoricák felett, mint a köd. A gépházról házra járt, ahova behúzták, ott már előtte nap sütöttek, főztek, bort készítettek, és úgy várták a masinát, mint kedves vendéget szokás. Édesanyám is nagy dologban volt. A kalácsok pirultak már a kevencében, és a kéményből húst akasztott le. Díjután elszaladtam Lacihoz, mert már régen nem voltam náluk. Holnap csépelünk, újságoltam. Anyám sütfőz, igazán eljöhetnél. Sose voltál még nálunk. Laci ugrott egyet. hűde mennék, de alig ha eresztenek. Talán, ha te szólnál. Megszívtam a fogam. Bajos ügy ez. A hideg is végig szaladt rajtam, ha a múltkori fogadtatásra gondoltam. Laci unszolt. De jó lenne, egész nap együtt. Szólj, Péter! Lenyeltem a félést, és nekivágtam. Na, kis zsellér, mi jót hoztál? Egyszerre felemeltem a fejem. A komor iroda otthonos, és meleg lett ettől a hangtól. Holnap csépelünk. Ha a lacika eljöhetne hozzánk, Sose volt még, és holnap csépelünk. Ugi tisztartó felkelt. Az uradalomban akkor talán húsz cséplőgép ontotta a piros szemi búzát, de azért úgy nézett rám, mintha tudná, hogy ez másfajta cséplés. Csépeltek? Persze örülsz, te is. Mennyi a gabonátok? Össze-vissza 610 kereszt. De akkor a kévék hogy én el sem bírom. Csoda, ámult. És lesz fész Kétféle, mondtam büszkén. Mákos meg Lekváros. Reggel eljönnék lacikáért, és este haza kísérném. Tessék elengedni. Hát persze, hogy elengedem. Csak vigyázzatok magatokra. Nem is kell érte jönnöd. Miért kísérgetnéd? Oda talál maga is. Rohanma vittem a jó hírt, és örömünkben azonnal bukfencet vetettünk. Vagy nektek ideben teritek, mondta anyám, ami nem nagyon tetszett, mert szerettem volna, mint máskor, a többiekkel lenni. A fehér abroszt teszem az asztalra, meg a cifra tányérokat. Másnap a derengés még magasan volt a levegőben, már búva megindult a gép. Sietni kellett. másút is várják. A zúgástól lassan kivilágosodott, és megmelegedett a levegő. A kévéket legyezőként tárta szét az etető, és a gép hölögve rágt a szalmával a lengő karcsú szálakat, melyeknek kopasz orsóján nem maradt egy szemse. Teltek a zsákok. Sűrűn néztem a kapu felé, hogy lacit észrevegyem, bár tudtam, hogy később jön csak. Ott akartam lenni, ha anyámmal találkozik. Nem tudom miért, de ott akartam lenni. Reggel után az öreg petákot hallgattam. Arról beszélt, hogy az ő legénykorában még lovakkal tiportatták ki a gabonát, és ezt úgy hívták, hogy nyomtatás. Anyám ekkor kiáltott, hogy menjek már én is reggelizni. A konyhában megtorpantam, a bubos kemence patkánál laci ült, kezében nagy darab kalács szoszogva nevetett. Szervusz Péter, te, ilyen jót én még sose ettem. Anyám piros volt az örömtől. Ez csak olyan szegényes parasztkalács. Parasztkalács, de jó kalács, zselje Ad Add még egy kis darabot. És anyám boldogan vágott a foszlós fehér kalácsból. Odakünt pedig jégett a munka. A szalmak azzal nőtt, az asztag apat, és a zsákhordók nehéz léptekkel jártak a padláson, mint a mennydörgés. Anyám néha kiszólt. Péter, nem menjetek közel a géphez. Később seresznyét küldött nekünk, Deres Erzsi hozta a kötényébe. Csak odaállt elénk neki pirulva. Cseresznye, maguknak hoztam. És Lacira nézett. Erzsi a szomszéd lánya, velem járt iskolába. Vegyél, Laci! Laci óvatosan belenyúlt Erzsi kötényébe. Köszönöm. Én is kivettem pár szemet. Még neked is maradt, Erzsi. Nem, ezt mind nektek hoztam. Én szedtem. Elfogyott a cseresznye. Bújócskázzunk, mondta Laci a kertben. Én is? kérdezte Erzsi. Ketten nem is tudnánk. És kiszaladtunk a kertbe, melynek minden zugában ott hallgatózott a szalmaszagú nyár. A kert zugai egyszerre titozatossá váltak. A sűrű ribiszkebokrok alja hűvös volt, mint a pincefeneke, de felmásztunk a fákra is, ha jó búvóhely kínálkozott. Csak akkor ébredtünk magunkra, amikor elhallgatott a gép. Elődelni, gyerekek! Erzi is velünk jött a konyha ajtóig, de ott megállt. Erzsi nem ebédel velünk? kérdezte Laci. Erzsi? Jut neki is, halacika akarja. Én? Én nem parancsolok itten, mondta Laci, de cseresznyét hozott nekünk, meg együtt is játszottunk. Édesanyám megsimogatta Erzsi piros arcát. Hát akkor gyere is kócos, hanem előbb most meg a kezed! Erzsé, hát megmosta a kezét, már egyformán maszatosak voltunk, mind a hárman. Ebéd alatt csendben voltunk, mi lacival faltunk, Erzsé csak csipegetett. Még bort is kaptunk, mindegyikünk egy kis pohárral. Ettől aztán egyszerre nevetni keztünk, és hamar véget vetettünk az emédnek. A hűvös szoba után hunyorogtunk a napon, az udvaron szinte lángolt a forróság. A szálló porton már szürkén álltak a fák, és a gép is, mintha fáradtabban búgott volna. Kimentünk a kertbe, és végigheveredtünk a füvön a kert sarkában, hol az öreg almafa állt. Laci ásított. Jó, itt, mondta. Ide se lát senki. Ak akár alhatnánk. És ásított. Aludjunk, mondtam, mert szokatlanul álmas voltam. Füvet téptünk a fejünk alá. Egyedül voltunk. Felettünk az öreg fa, előttünk a ribiszke bokrok. A cséplő mind távolabb búgott. A fára egy sárga rigó szállt, egy verset, aztán elrepült. Nehéz lett a szemem. Laci és Erzsi még beszélgettek, de ezt már alig hallottam. Szemeim lecsukódtak. Holnap is hozok cseresznyét, suttogta Erzsi. Eljön? Nem tudom, nem mindig engednek pedig szeretek ide jönni. Aztán elaludtam. A kert hűvös lehelete megsibogatott néha álmomban, ilyenkor, mint a ha hallottam volna a cséplő távoli mormolását. Arra ébredtem, hogy megfájdult a nyakam. A nap ekkor már a sövény felett járt, hirtelen felültem, arcom barázdásra vágta a kemény fű, de ennek sajgását is elfeledtem, valami titokzatos meleg zsibbadás szaladt át rajtam. Torkom száraz lett, néztem Lacit, hátát az almafának támasztva aludt, egyik kezével Erzsi kezét fogta, a másikat a kislány arca alá tette, ki mosolygós arccal aludt az ölében. Fájdalmasan szép volt ez a látvány, nekem még senki nem hajtotta így ölembe a fejét, pedig már gondoltam néhará. hiszen itt volt ez az Erzsi, de csak most látom, hogy szép, igen, szép. Felkeltem és kóboroltam a kertben, de időnként valami visszahúzott, hogy beleskeljem hozzájuk. Karjaimbe ilyenkor ónos fáradtság kúszott és keserűség szaladt torkomra. Később felébredtek, de talán észre se vették, hogy én nem vagyok ott. Úgy maradtak, ahogy voltak, csak néztek egymásra valami tört mosolygással és homályos szemekkel. Megköszörültem a torkom, hogy észrevegyenek, úgy mentem vissza. Erzsé egy fűszálat tépegetett, Laci pedig már állt mellette, de egyik sem nézett a szemembe. Én most hazamegyek, mondta Erzsé, és elindult a bokrok között. Amikor már nem láttuk, Laci utána kiáltott. Erzsi, várj egy kicsit, mondok valamit. Összeszorítottam a fogam. A bokrokon túl a kukoricos sásos nagy levelei hajladoztak sejtelmesen. Talán meg is csókolják egymást. Laci egy perc alatt visszajött, mosolygott. – Megcsókoltad? – kérdeztem savanyúan. – Meg! – és sóhajtott. – Neked elmondhatom. Te úri ember vagy! – és belém karolt. Sokáig jártunk a kerti úton. Az alkony hűvössége már mögöttünk szállt, és a cséplő búgása hangosabb lett. Én nem sokat szóltam, csak Laci beszélt. Arról, hogy Erzsi ugyan parasztlány, de ő azért szereti. Felének se kell az uri lány, az csak nyafog fog és nem engedi pipázni a szegény férjed. Laci keze melegen fogta a kezem. Máskor örültem, ha Laci karon fogott, és most nem bántam volna, ha ellerezt. És örültem, amikor elment.